Jöööstét kívánok, üdvözlök mindenkit! A Bolya János hadmérnöki karon van egy ilyen hosszú elnevezésű tanszék, és mi igazából elektronikai hadviseléssel foglalkozunk, de több okból az űrtechnológia, az űrtávközlés, a hírközlés és ennek az elektronikai hadviselési vonatkozásai is a látókörünkbe kerültek. És ez a megtisztelő felkérés így engem ért, hogy erről a témáról mintegy 10 percben tartsak előadást. A lehetetlen határos, hiszen ezek elég hosszú, meglehetősen bonyolult témák, de hát végül is ezt is meg lehet próbálni. Azt láttam, hogy a mekintos és a Microsoft közötti átjárásnak áldozatul esett az összes délután gondosan beanimált mindenféle feliratom és kép szélém, úgyhogy ezért elnézést kérek. De azt mondták, hogy gyorsabb lesz így, hogyha nem laptopot cserélünk. Az első képeken összefoglalnám, hogy miért is beszélünk erről az űrhadviselésről, űr mondjuk így, inkább talán még pontosabban azt mondanám, hogy azokról a műszaki törekvésekről, fejlesztésekről, katonai projektekről, amelyek ebbe az irányba mutatnak, mert sajnos az a rossz hírem, vagy hál' Istennek az a rossz hírem van, hogy a filmipar ebben a szakmában jobban előre tart, mint amennyire a, a valódi hadipar, bár a valódi hadipar biztosan nagyságrendekkel több pénzt már elköltött erre, mint a filmipar. A... Ö, Környezet meghatározása után néhány történeti emléket szeretnék itt bemutatni. Olyan 50-es évek végi kezdetektől kezdeném, amelyet aztán a Csillagháborús Program, majd napjaink műhold elhárító fegyverei jelentenek. Illetve a végén a felkérésben ez a szó is szerepelt, hogy az űrhadviselés mellett az űrterrorizmusról beszéljünk. Hát erről talán csak két mondatot és egy rövid definíciót tudnék adni. Igazából ebben, hála Istennek, megint sok nagy tapasztalattal senki nem rendelkezik. Miről is van most tulajdonképpen szó? Tehát arról, hogy az űrben a repülő, a rakétatechnika, a mikrohullámú távközlés, a, a különböző speciális anyagtudományok eredményeképpen Létrejöttek az 50-es években azok a műszaki technikai feltételek, amelyek az ember világűrbe való kijutását. Ugye először különböző kisméretű űrobjektumokkal, majd később állatok útján és végén emberes űrepülést lehetővé tettek, Ma tulajdonképpen azt mondhatnám, hogy óriási tárházát használja az emberiség az űrtechnológiának. Ahogy a képen is látható, polgári távközlési és műsorszóró műholdak szolgáltatják ugye számunkra a műsoroktól, kezdve az internetig egy sor kényelmi szolgáltatást. Kutató műholdak járják a naprendszert, katonai távközlési speciális célú műholdak biztosítják hadseregek, Ilyen szükségleteit, navigációs műholdakat gyakorlatilag ugye a polgár és a katonai élet egyszerre használja több-kevesebb korlátozással, de nagyon széles körben a híradóban látott meteorológiai jelentést műholdak állítják elő a térképeinket, ma már távérzékelési műholdak segítségével készítik el fényképezés föld, illetve a mélyűr fényképezésére speciális eszközök állnak rendelkezésre, de itt folyik a jelfelderítés a, a szigint műholdakkal, űrállomások vannak fenn, vagy voltak, és ugye cserélődnek, modernizálódnak, illetve komplet katonai kémrendszerek épülnek, alapulnak ezekre a technológiákra, és még sorolhatnánk az atomrobbanás figyelő detektorműholdaktól kezdve egy sormást. Ha Visszatekintünk az 58-59-es évekre, ez az az idő, amikor én születtem, tehát ez az én 51-hány évemre tekint vissza néhány olyan katonai kísérlet, program, amely például a Boldorion, illetve ez a High Virgo, ami tulajdonképpen a... A földi indítású balisztikus rakéta technika fejlesztéseképpen elvezetett oda, hogy a műholdak magasságába képesek eljutni, és például repülőgép fedélzetről indítva műholdak pusztítására is igénybe voltak vehetők. A Lényeg tulajdonképpen az űrtechnikában az, hogy döntően két nagyhatalom versenyfutása zajlott ugye ebben az időben. Ez már az emberes űrrepülés kezdetének az időszaka, és ugye a 60-as évek elejére meg is valósul az emberes űrrepülés, és már ekkor a két nagyhatalom látja, az Egyesült Államok és a Szovjetunió látja, hogy egy sor olyan szolgáltatásra van a másik félnek lehetősége az űreszközökkel, amelyek kivonása stratégiai jelentőségű. Tehát alapvetően a pusztításra helyezik a kutatási hangsúlyt, tehát pusztítani kell az ellenség ilyen űreszközeit, és tulajdonképpen a, a, az űrhadviselés mai megfogalmazásában sem tudnánk más célt kitűzni zavarni, illetve pusztítani. A pusztításban a fizikai pusztítást értették ezek alatt az eszközök el, alatt, de hát ahogy ebben az időszakban, ugye az 50-es években a, az atomtechnológia is ö, óriási ö, lendületet kapott, a balisztikus rakéták, ö, mint hordozóeszközök, a stratégiai bombázók, mint hordozóeszközök ö, lehetővé tették azt, hogy nukleáris tölteteket juttassanak fel, és például ez a két projekt bizonyítja, hogy a csendes óceán fölött a gyakorlatban végrehajtott atomrobbantásokkal vizsgálták azokat a jelenségeket, amelyek ekkor létrejöttek. Igazából ekkor földfelszínű pusztítás, földfelszíni rádióktív sugárzás elenyésző, mértékű vagy szinte semmi, ellenben a magas légkörben óriási ionizációs sugárzás, elektromágnes és impúzus keletkezik, amelyekkel tulajdonképpen a műholdak, technológiailag, fizikailag megsemmisíthetők, és ezeket a projekteket direkt erre is fejlesztették ki, itt egy sort fel is soroltam. Nagyjából itt az 50-es, 60-as évek fordulójánál, az évtized fordulójánál sorozatban hajtottak végre ilyen nukleáris kísérleteket. Kimondottan az impulzus fegyver, mint a műholdak pusztítására Alkalmas eszköz kutatására. Hozzátenném, hogy a magas légkörri atomrobbantásokat ezután kölcsönösen eláírt szerződésben be is tiltották, mert rájöttek, hogy itt több ezer kilométeres körben olyan elektromágneses impulzus kelthető, amely kontinentális méretekben képes pusztítani mindent. És azóta csak finomodott az elektronika, tehát ez még inkább igaz az 50- es évek óta. 1983-hoz kötődik az a fordulópont, amit ebben a szakmában egy jelentős mérföldkőnek tekinthetünk. Ez a hadászati védelmi kezdeményezés, az SDI bejelentése, és hát, ebben az időszakban az Egyesült Államok és a Szovjetunió óriási katonai, gazdasági versenyfutásba kezd, megfogalmazott, kimondott, kimondatlan céljául végül is a két világ rendszer gazdasági, katonai kifárasztását tűzték ki. Az SDI rendszert Ronald Reagan elnök hirdette meg, majd utána a NASA és erre alapított hivatalok, a Védelmi Minisztérium... Kettő perc? Hát, na, erről beszéltem. Ezek a Védelmi Minisztérium hivatalai, ezek kezdtek hozzá földi telepítésű rendszereket, irányítót energiári rendszereket, de mutatom is, tehát műhold pusztító fegyvereket, akár rakétafegyverrel, vagy akár mechanikus romboló, tehát így a világűrbe egy mechanikus, mint egy kasza eldarálni a, a műholdat, fizikailag megrongálni. Rönggellézert fejlesztettek, vegyilézereket ezek ma e, tulajdonképpen a, a Nemzeti Rakétavédelmi Programba átmentett technológiák, és ma földi harcászati alkalmazásban folytatják ezeknek a fejlesztéseknek a hasznosítását űrtelepítésű elfogó rendszereket fejlesztettek ki, kisméretű lövedékeket, amelyek szétrobbanva, ilyen golyó méretű, de nagy kinetikus energiával rombolták, roncsolták az űreszközöket. Szenzorprogramokat fejlesztettek azért, hogy lássák a célokat és ezeknek a rávezetését biztosítsák. A műhold elhárító fegyverek napjainkban, ugye 80-as évek úgy az amerikai, mint az orosz oldalon napirenden vannak. Igazából a földi rakétatechnika, tehát olyan, olyan nagyon újat nem mondhatnám, hogy, hogy hozott ez az időszak. Két példát hadd mondjak azért Kínára, ugye 2007-ben, politikailag nagyon demonstratíve előttek egy saját meteorológiai műholdat, amerikai, félig amerikai technológiai segítséggel, de ez jelzésértékű volt. Illetve az Egyesült Államoknak egy elszabadult kém műholdja telehajtóanyaggal, ami igen mérgező volt legalábbis a, a sajtó szerint, meg kellett akadályozni azt, hogy ez visszaérjen a földre, és mondjuk lakott lakóterületen lezuhanva szennyezést okozzon, mérgezést, vagy nagyobb károkat. Ezért hosszú vajudás után, ugye decemberben szabadult el, és februárra döntötték el, hogy egy Aegis rendszerű rakétahordozó rendszerből egy tikonderoga osztályú rakétahordozó egy rakétával, egy lövéssel le fogja lőni illetve feltételezték, hogy esetleg újabb lövésre lesz szükség, vagy újabb indítása, de ez nem következett be. Azért elmondanám, hogy 247 kilométer távolságban a műhold, amely 28 ezer kilométer sebességgel jött, találatban eltalálták ezzel a rakétával, úgyhogy utána még körülbelül 40 napig szóródott a, a föld légkörébe vissza a széthullott millió dirib darab, ami aztán égett. És egy mondat az űrterrorizmusról. A neten találtam egy blogban ö, azt a kérdést, hogy, hogy tulajdonképpen mi is az űrterrorizmus megfogalmazva. Ugye azt mondtatnánk hogy minden olyan cselekmény, személyek, terrorista csoportok szándékos cselekvés sorozata, amely az űrrel, űreszközökkel kapcsolatos. A célokat ugye nagyjából sejtjük, politikai demonstráció, erővitoktatás politikai szándékok kierőszakolása, gazdasági eredmények elérése. A lényeg itt van, megnyilvánulhat mind a földön, illetve a világűrben tevékenykedő üreszközök törvénytelen birtokba vételével, ezek minőségi munkának akadályozásában, a rájuk telepített fegyverek előállításában, hogy megrongálhassanak földi vagy világűrben lévő szerkezeteket. Ennél jobb definíciót most azt mondanám én se tudnék írni erre, egy példát tudunk, amikor hekkerek elvittek, feltörték az Angol Védelmi Minisztériumnak egy irányítórendszerét, és egy katonai felderítő műholdat zsákmányoltak, és váltságdíjfejében szolgáltatták vissza, Ennél, ennél igazából komolyabb terrorista cselekményt igazából ebben a szakmában nem tudunk, de hát végül is a, a földi eszközök rongálása, a földi eszközök elleni terror támadások gyakorlatilag ebbe a fogalomkörbe beleférhetnének. Köszönöm szépen és elnézés, hogyha egy picit hosszabb volt. Amén 90 percekhez vagyok szokva, és ez nekem nagyon gyors volt. Köszönöm szépen, és akkor az ígéret szerint néhány kérdésre esetleg lesz mód akkor, ha tudok válaszolni rá. Köszönöm szépen.